Agonie și extaz. Pista 64. În lumina cenușie, văzut casele de marmură cu coloane și cu delicate cadre de ferestre, căci tot ce făcea Florența atât de minunat din Pietra Serena, meșterii zidari din Carara realizau cu marmura din carierele munților de deasupra. Michelangelo îi iubea pe locuitorii Cararei. Se simțea la largul lui între ei, pentru că el însuși era un om al pietrei Totuși nu încăpea nicio îndoială că ei alcătuiau cel mai bănuitor grup de oameni pe care îl întâlnise Nu se asemănau deloc cu toscanii de la sud de ei sau cu cei din Liguria, de la nord Foarte puțin părăseau această zonă de munte și niciunul nu se căsătorea în afara ei Băieții veneau în cariere alături de tații lor de la vârsta de șase ani și nu plecau până la moarte Niciunui țăran nu era îngăduit să-și mândă marfa în piețele din Carara, în afara celor pe care îi primiseră între zidurile lor de generații. Când o carieră avea nevoie de un om nou, acesta era ales din familiile de țărani cunoscute. Carara și Masa, orașe învecinate, se luptaseră între ele din cele mai îndepărtate timpuri. Chiar și micile sate în conjurătoare erau crescute după tradiția campanilismo fiecare opște fiind legată de propriul său turn sau oraș și dușmană tuturor celorlalte așezări. Carara era un oraș cu o singură recoltă, marmura. În fiecare zi, locuitorul Cararei își ridica ochii spre scobiturile albe ale munților, care îi asigurau traiul, niște petice strălucitoare care, chiar în narșița orbitoare a soarelui, semănau cu zăpada, și îi mulțumea lui Dumnezeu pentru acest mijloc de trai. Viața lor urma aceeași soartă. Când prospera unul, prosperau toți. Când unul murea de foame, mureau de foame toți. Viața lor în cariere era atât de primejdioasă, încât la despărțire nu-și spuneau la revedere, ci fa umblă cu grijă. Merse de-a lungul cursului șerpuit al râului Carione, Aerul de septembrie era tăios prielnic urcușului. Sub el putea să vadă turnul fortăreață de la Roca Malaspina și tur la catedralei stând de pază peste casele înghesuite unele între altele, prinse înăuntrul unor ziduri strâmte, care nu mai fusese rălărgite de veacuri. Curând începură să apară satele de munte. Codena, Mizelia, Bedizano... Fiecare îngrămădire de case revărsându-și populația de parte bărbătească spre cariere. Toți acești oameni semănau cu el mai mult decât frații lui adevărați. Mărunți, mlădioși, neobosiți, tăcuți, plini de forța primitivă a celor ce lucrează piatra îndărădnică. Își continuau drumul în sus cu Matalo, scurta atârnată pe umărul drept, trecând prin Torano, țarcul taurilor. Somnul le amorțea încă limba. Când prima geană de lumină se cernu peste piscuri, începură să vorbească monosilabic, ca loviturile de ciocan în acel grai prescurtat al celor din Carara, pe care Michelangelo trebuise să-l învețe, căci graiul lor tăia cuvintele asemenea a ce săreau dintr-un bloc. Caza devenind ca, mama devenind ma, braza, tăciuni, bra, Bucarol, pânză, buc Un graiute iute alcătui numai din cuvinte de o silabă Îl întrebare dacă găsise ceva în ziua trecută prin carierele de la grota Colombara și Ronco Găsit? Încă nu Pica azi Sper Du-te la Ravacione Sau de ceva? Scos bloc nou Încerc Lumina soarelui de un galben palid contura dinaintea lor stâncile dințate. Râpele albe ca laptele, din pricina de marmură aruncate de veacuri de pe pogio, nivelul de lucru de la baza carierei, apăreau ca niște nămeți de zăpadă. Se aflau acum sus, la peste 300 de metri, mișcându-se ușor prin păduri străvechi de stejar, fag, brad, tufișuri de spini numite bacon, și apoi și mai sus, prin iarba pentru pășunatul oilor, așa zis a palerii. Dincolo de pomii și florile de la San Pellegrino, numai brânele șerpuiau peste stâncile golașe cu marmura albind deasupra. Șuvoiul celor 200 de pietrari, părinți și copii, se despărți din nou în pâraie, îndreptându-se spre cele trei albi principale, adică spre punctele de scoatere a marmurii, fiecare la zăcămintele preferate. Ravacione, care cuprindea și cariera Polvacio, Canale din Fantiscriti, pe care o deschiseseră vechii romani Și canale din Colonata Pe când își luau rămas bun, murmurau Fa modr Sediul vora Merse mai departe cu un grup spre Polvacio, Unde găsise cu 11 ani înainte cele mai bune blocuri de marmură Pentru cavoul lui Iulus de la Polvacio, din capul cel mai îndepărtat al lui Poggio Silvestro, se scotea marmura albă bună pentru sculptură, în timp ce carierele din jur, Batalino, Grota Colombara și Ronco dădeau marmură obișnuită cu vine piezișe. Pe când soarele se sălta peste Monte Sagro, ajunsele la Pogio aproape de 1600 metri înălțime, unde oamenii își lăsară scurtele și se apucară de lucru îndată, apucând ciocanele. Techia Ioli, cățărătorii de piscuri ai carierelor, coborâră pe frânghiile lor din râpele de deasupra, legănându-se la câteva sute de metri în aer, curățând cornișele de bucățile de piatră desprinse, îndepărtându-le cu subie și mazuoli, pentru a-i feri pe cei care lucrau dedesubt desfărmăturile ce puteau să cadă. Proprietarul carierei, poreclit Butoi, datorită uriașului său tors rotund, îl salută pe Michelangelo din toată inima. Deși era tot atât de neșcolit ca și lucrătorii lui, legăturile cu cumpărătorii din Anglia, Franța, Germania și Spania îl învățaseră să rostească o propoziție aproape întreagă. A, Bonarotti!" Azi găsim blocul dumitale cel mare. Nădăjduiesc! Butoi îl lo de brați și îl duse spre locul unde fusese răbătuți într-o crestătură în formă de V, țăruși de lemn muiați în apă, care, umflându-se în chip firesc, făcuseră o despicătură în stânca trainică de marmură, pe care lucrătorii o atacau acum cu pârghi și barosuri, înfundând țărușii mai adânc ca să dezbine marmura din patul ei. Întrucât marmura era tăiată în carieră de sus în jos, blocurile cele mai de sus erau desprinse cu ajutorul unei pârghii. Șeful de echipă strigă, «Cade!» Lucrătorii care tăiau blocurile cu fierăstrăul, cu nisip și apă, se refugiară la marginea pogioului. Blocul cel mai de sus se desfăcu din locul lui cu un zgomot de arbore care se prăbușește, și se opri cu o bufnitură îngrozitoare pe platforma nivelului de lucru, despicându-se pe urmele crăpăturilor lui, așa zisele peli. Când se apropie și cercetă uriașul bloc colțuros, rămase dezamăgit. Ploile înbelșugate care pătrunseseră prin stratul de pământ curat de vreo 40 sau 60 de centimetri, ce acoperise marmura vreme de un mileniu, Purtase cu ele felurite săruri care brăzaseră cu vinișoare, albul ei neîntinat Butoi, care stătea masiv în fața lui, tăiase blocul acesta tocmai în speranța că-i va fi pe plac Frumoasă bucată de carne, nu? E bună O ei? Are vinișoare Bucata e aproape desăvârșită Trebuie să fie chiar desăvârșită Butoi își pierdu stăpânirea de sine ne coști o grămadă de bani De o lună tăiem blocuri în carieră pentru dumneata și nu vedem un soldo Am să vă plătesc mulți bani, dar pentru blocuri bune de sculptură Dumnezeu face marmura, plânge-te lui După ce mă voi încredința că nu se află și blocuri mai albe în spatele acestora Vrei cumva să tai tot vârful muntelui? Am să primesc mii de ducați pentru fața da de la San Lorenzo Vei avea partea ta Butoi se întoarse cu o figură încruntată, bombănind ceva nu prea deslușit. I se păru totuși că aude porec la gură mare cu care proprietarul binevoit să-l cinstească. Dar, întrucât nu ridicase vocea, Michelangelo nu era sigur că înțelesese bine. Își luă scurta și pachetelul pentru prânz și porni spre Ravacione, apucând pe o veche brână a caprelor, doar de câțiva centimetri, care nu-i dădea prea multă siguranță în timp ce cobora peretele stâncos. Ajunse la carieră pe la orele 10. La Poggio, echipe de câte doi oameni mânuiau ferăstraie lungi de-a curmezișul blocurilor de marmură, în timp ce bardi ucenicii, întrețineau un șuvăi de nisip și apă sub dinții ferăstraielor. La o chemare cântată a maestrului, Lucrătorii care lărgeau o falie în stâncile de marmură stratificate de deasupra, coborâră într-un șopron de lemn ca să mănânce. Michelangelo li se alătură așezându-se pe o scândură întinsă între două blocuri, scoase două felii groase de pâine aromată cu ulei de măsline, oțet, sare și semințe de fructe, le muie în găleata de apa a tuturor și le mâncă cu poftă. Mona Pelicia. Îi dăduse și niște companatico, ceva pentru întins pe pâine, dar el prefera să mănânce ce mâncau și lucrătorii din carieră. Aceasta era calea cea mai bună de a se apropia de locuitorii cararei, care erau oameni ciudați spunând cu mândrie despre ei înșiși. Câte capete, atâtea părări. În timpul șederii sale, în anul 1505, când adunase blocuri pentru cavoul lui Iulus, Fusese întâmpinat cu multă reținere, ca oricare dintre sculptorii străini care veneau să cumpere marmură pentru comenzile lor Dar pe urmă, fiindcă își petrecuse zilele în carieră descoperind instinctiv golurile, bășicile de aer, vinele, nodurile Întrucât lucrase cot la cot cu oamenii la coborârea blocurilor lui de 20 de tone pe pantele abrupte pe bile neținând încărcătura decât cu câteva frânghii legate în jurul cuiburilor de țăruși de lemn, ajunseseră să creadă că nu era numai sculptor, ci și lucrător în carieră. Acum, reîntors la Carara, era primit ca unul de-al lor, poftis sâmbătă seara la Cârciumă, unde oamenii se adunau să bea vinul de cincuietere și să joace bastonii, un fel de joc cu diferite bețișoare cu numere, Atât câștigătorii cât și cei care pierdeau plătind de băut după fiecare partidă, până când toată cărciuma se îmbăta de veselie și vin. Michelangelo se simțea mândru că era primit la o masă unde scaunele pentru jocul de cărți treceau din tată în fiu, ca o moștenire de familie. Odată, Zărind o clădire neocupată pe o înălțime deasupra orașului lângă niște depozite pentru vânzarea marmurii așezate pe marginea râului Carione, cu zidul din față deschis spre râu, își spuse în gând De ce m-aș mai întoarce la Roma sau la Florența ca să-mi cioplesc statuile când aici, la Carara, pare mai degrabă firesc decât ciudat dacă un om vrea să-și închine întreaga viață sculpturii? Aici, la Carara... Se aflau modelatori iscusiți, oameni care executau subțierea blocurilor după model. N-ar duce niciodată așadar lipsă de ajutoare bine pregătite. Trecând pe străzile Florenței sau Romei după o zi de muncă îndârgită, acoperit din creștet până în tălp de pulbere de marmură, nu odată fusese ținta curiozității, dacă nu chiar a de joc. Aici n-ar arăta și nu s-ar simți deosebit de ceilalți oameni care se întorceau acasă de la cariere sau de la depozitele de marmură. Era unul dintre ei. La Ravacione fu dezamăgit pentru a doua oară în dimineața aceea. Un nou bloc despicat din peretele alb al muntelui și doborât pe Pogio la Poale dezvălui ușoare crăpături. Nu-l putea folosi pentru niciuna dintre statuile lui uriașe. Un bloc frumos, spuse proprietarul învârtindu-se pe lângă el Îl cumperi? Poate, am să încerc Deși răspunse cuvincios, fața proprietarului deveni aspră Era gata să plece mai departe la cariera următoare Când auzi sunetul cornului dinspre grota Colombara Aflată cu câteva creste mai departe Prelungindu-se în ecou, în sus și în jos prin văi Oamenii din carieră înțepeniră pe loc Apoi lăsară uneltele din mână, își potrivi scurtele peste umărul drept și începură să coboare pe o fără un cuvânt. Unul dintre ei lor fusese rănit, poate ucis. Toți lucrătorii din carierele alpilor apuani făcură drumul lung de vreun ceas presate ca să aștepte acolo vești despre soarta tovarășului lor. Lucrul nu va fi reluat până a doua zi de dimineață și nici atunci dacă va fi cumva o înmormântare, la care trebuia să ia parte. Coborâ pe potecă de-a lungul râului privind femeile care spălau rufe în apa de culoare lăptoasă din cauza atelierelor de marmură care își măturau pulberea și așchiile în el. Ocoli partea de jos a orașului, intră prin piața porcilor și ajunse la locuința sa. Era alcătuită din două odăi aflate în partea din spate a casei spițerului între prăvălia de la parter și locuința familiei Pelicia, de deasupra, farmacistul Francesco di Pelicia, în vârstă de 55 de ani, mai înalt decât cei mai mulți locuitori ai Cararei, era al doilea om cu școală din oraș, instruit la Universitatea din Pisa, vecină. Era unul dintre puținii oameni care călcaseră în afara Cararei ca să cumpere leacuri din Orientul apropiat. Văzuse statuia lui David la Florența, precum și tavanul Sixtinei și statuia lui Moise în casa lui Michelangelo de la Roma. Michelangelo mai locuise în cele două odei cu ani în urmă, astfel că cei doi bărbați se prieteniseră. Pelicia era și proprietarul unor mari cariere de marmură, totuși el nu se folosea de prietenia lor ca să-l silească pe Michelangelo să-i cumpere marfa. Acum spiserul se dusese să-l îngrijească pe rănit. La carara se afla un doctor, dar puțin dintre lucrătorii din carieră îi se adresau. Ei spuneau, natura vindecă și doctorii adună banii. Când cineva se îmbolnăvea, unul de-ai casei venea la spițerie, înfățișa durerile bolnavului și apoi aștepta până ce pelicia îi prepara leacul. Signora Pelicia, o femeie trupeșă cu bustul voinic, de vreo 40-45 de ani, puse masa în sufrageria ce dădea spre piața del Duomo. Îi oprise lui Michelangelo niște pește proaspăt de la prânz. Tocmai termina minestrone când sosi un slujitor de la Roca Malaspina, cu un bilet de la marchizul Antonio Alberico al doilea de Carrara, seniorul regiunii masa Carrara, l să vină în la Castel. Capitolul 6 Roca se afla la mică depărtare sus spre munte, un fel de fortăreață care slujea drept ancoră în munte pentru Carara, întrucât zidul opus al întăriturilor în formă de potcoavă era cu neputință de atacat datorită râului Carione, care curgea la poalele lui. Construită în secolul al XII-lea, Roca avea turnuri de apărare crenelate, un șanț și ziduri groase de piatră ca să țină piept asediilor. Din cauza acestor asedii, locuitorii cararei îi urau pe toți cei din afară, fiindcă timp de 500 de ani fuseseră mereu călcați. Abia de curând familia Malaspina izbutise să restabilească pacea. Ceea ce fusese la început o fortăreață înfricoșătoare fusese prefăcut într-un palat de marmură impunător cu freșce și mobilier din toată Europa Marchizul aștepta în capul scării maestoase. Chiar în timp ce se salutau, nu se putu opri să nu admire dalele și coloanele splendide de marmură care înconjurau casa scărilor Marchizul era înalt, curtenitor, impunător ca înfățișare cu o față subțire prelungă, cu pomeți proeminenți și cu o barbă bogată E frumos din partea dumii că ai venit, maestro Bonarotti," spuse marchizul cu o voce joasă de patriarh. M-am gândit că ți-ar plăcea să vezi camera unde a dormit Dante Alighieri când a fost oaspetele familiei mele aici." Dante a fost oaspete aici?" Întocmai." A și scris despre ținutul nostru câteva versuri din Divina Comedie." În palatul acesta a dormit." Și iată placa pe care sunt înscrise versurile lui Cu spatele de burtei se proptește aruns Acel ce în munții lunii pe unde valeanul bavarez cu greu plivește Un pus stete al peșterii afunde de marmură Și larg a premare spre mare și larg de plin spre cer În zare runde. Mai târziu, în biblioteca panelată Marchizul aduse vorba de afaceri mai întâi îi arătă o scrisoare de la Mona Argentina Soderini, născută și ea, Malaspina. Maestrul Michelangelo, un sculptor la care soțul meu ține foarte mult și care e o persoană foarte cinstită, cuvincioasă și binevoitoare, și de o asemenea valoare încât ne face să credem că nu se află în Europa om care să-i semene, a plecat la Carara în căutarea unei anumite calități de marmură. Dorim din tot sufletul să-i dați orice ajutor și sprijin cu putință. Marchizul se uită lung la Michelangelo. S-au ivit unele neplăceri," murmură el. Neplăceri? În ce privință?" Îți amintești cum te-a poreclit proprietarul carierei?" Mi s-a părut că l-am auzit spunând mi gură mare. Ce-ar însemna asta?" În graiul celor din Carara înseamnă unul care se plânge, care nu-i mulțumit cu ceea ce îi se dă. Proprietarii spun că parcă n-ai ști ce vrei. În parte au dreptate, recunoscu Michelangelo cu mâhnire. E vorba despre fațada bisericii San Lorenzo. Am o bănuială, că Papa Leon și cardinalul Giulio au născocit ideea numai ca să mă smulgă de la cavoul Rovere. Mi-au făgăduit o mie de ducați ca să cumpăr blocuri de marmură, dar n-am primit încă nimic În privința asta și eu am fost cam de lăsător Le-am făgăduit modele la scară, dar n-am desenat nici măcar o linie de când am plecat de la Roma Un cuget zbuciumat, marchize, te face un prost desenator Poți să să-ți dau un sfat? Semnează două-trei contracte mai mici pentru blocuri de marmură care să fie predate în viitor Proprietarii își vor recăpăta încrederea Se pare că unii dintre ei care au tăiat blocuri în carieră numai pentru dumneata Se tem că au scos prea mult și s-ar putea să fie nevoiți să lase oamenii fără lucru Acești gente au puține agonisel Ceva fasole și făină le ajunge pentru câteva săptămâni și îi apără de foamete Dacă ameninți însă această șubre de siguranță a zilei de mâine, devii dușmanul lor Mă aflu la strâmtoare. Am să fac după cum mă sfătuiți. În cursul următoarelor săptămâni iscălii două contracte, unul pentru opt bucăți de marmură de peste 2 metri în alțime, precum și pentru 15 mai mici, dând doar vuna de 100 de fiorini. Mai cumpăra apoi și de la Mancino, stângaciul, trei blocuri de marmură albă din cariera lui de la Polvacio. Doi martori semnară contractul în piața del Domo. Încordarea dispărut când făgădui lui Butoi și lui Pelicia să cumpere din gros, îndată ce vor sosi bani de la papa. Micșorase încordarea printre localnicii din Carara, dar nu izbutise să se liniștească și el. Deși moștenitorii familiei Rovere se plecaseră în fața cererilor papei, Întocmind al treilea contract, care reducea și mai mult dimensiunile cavoului și prelungea durata de lucru de la șapte la nouă ani, el știa că erau jigniți Papa Leon îi asigurase prietenos că Michelangelo va continua să sculpteze statuile pentru cavou în timp ce le face pe cele pentru fațadă Dar nimeni și cu atât mai puțin el nu se lăsa păcălit de această promisiune de acum înainte va lucra pentru medicii, cât va fi la Vatican un papă medicii. Cavoul neterminat era ca o rană care îi mânca pereții stomacului. Sebastiano îi făgăduise să vegheze cu grijă asupra casei sale din Macelo dei corvi, totuși era îngrijorat în privința statuilor și a blocurilor ornamentate. Veștile de la Florența erau cât se poate de triste. Bucuria orașului de a-și înscăuna primului papă fusese adumbrită de faptul că alegerea însemna pentru Florența pierderea libertății. Giuliano murise, Republica pierise, Consiliile alese fură alungate, Constituția înlăturată. Florentinilor nu le plăcea să fie conduși de Lorenzo, care avea acum 24 de ani fiul lui Piero, căruia mama sa de origine romană, și cardinalul Giulio, îi dictau până și cea mai neînsemnată mișcare Nici chiar sosirea lui Giulio la Florența, pentru a întări controlul medicilor, nu ajută cu nimic la ridicarea moralului Prăvălia lui Bonaroto mergea în pagubă Nu din vina lui, ci fiind că timpurile nu erau prielnice pentru a pune bazele unui negoț Mai avea deci nevoie de alți bani, de care Michelangelo însă nu putea să se mai lipsească Fratele lui și adusese soția Pe Bartolomea Să locuiască în casa familiei Nutrea nădejdea că ea va fi Pe placul lui Michelangelo Era într-adevăr o femeie cum se cade Îl îngrijise pe Lodovico În timpul ultimei boli Și conducea destul de bine gospodăria Ajutată doar de bătrâna servitoare Mona Margherita Care se ocupase de casa lui Lodovico După moartea soției sale Michelangelo Înțelese că nu era deosebit de atrăgătoare la față și la trup, dar că adusese o zestre însemnată și că era blândă și liniștită. O să-mi placă, Bonaroto," îi scrise lui său, să ne rugăm doar să dea naștere unor feciori. Cu Sigismondo, care trăiește ca un nomad, și cu Giovanni Simone, care n-are de gând să crească nici măcar un greiere, bunata Bartolomea e singura noastră speranță că numele Bonarotilor o să continue." Lodovico devenise o adevărată pacoste. Se făcuse cârcotaș, învinuindu-l că a risipit nebunește fondurile de la cavoul Rovere, fără să-l termine. Că se angajase la lucrarea fațadei pentru medicii fără contractor garanții. Că nu dădea bani mai mulți pentru prăvălia lui Bonaroto. Că nu mai voia să cumpere și alte case în Florența și ferme în Ținutul Înconjurător, în căutarea cărora Lodovico pierdea luni de zile. Bătrânul nu lăsa să treacă aproape niciun prilej să nu trimite cu poșta cereri, reproșuri și învinuiri. Ploile de iarnă prefăcură potecile de munte în râuri umflate, apoi căzu zăpada. Tot lucrul încetă în munți. Lucrătorii din cariere se retraseră în casele lor reci de piatră, prin care pătrundea apa, încercând să se încălzească și drămuindu-și cu grijă fasolea și pasta. Michelangelo... Își cumpără o căruță de bușten pentru foc, își așeză planșeta în fața focului și începu să citească scrisori. De la Baccio D'Agnolo, care avea să-l ajute să construiască un model de lemn pentru fațadă. De la Sebastiano, care îi spunea că vreo 12 sculptori, printre care și Rafael, încercau să-i smulgă comanda pentru fațadă. Și de la Domenico Sienii, din Roma un om cinstit și capabil în felul lui Jacopo Gali, care își cheltuia timpul încercând să obțină întocmirea unui contract privitor la fațadă, stăruind că Michelangelo să vină la Roma deoarece Papa Leon cerea mereu să vadă desenele. Măsurând camera rece dintr-un capăt în celălalt, ținându-și mâinile gemuite la subțiori ca să le încălzească, își spunea Trebuie să regăsesc sentimentul acela minunat pe care l-am avut când Il Magnifico m-a dus la San Lorenzo și mi-a spus Într-o zi vei sculpta o fațadă care va fi minunea întregii Italii Ajunse la Roma când orașul se pregătea pentru sărbătorile Crăciunului Se duse mai întâi acasă și se simți ușurat găsind toate așa cum le lăsase Statuia Moisei era mai aproape de terminare decât i se păruse dacă ar putea să rupă din timpul său măcar o lună